Yəhya, 9-cu fəsil İsa yolla gedərkən anadan gəlmə kör bir adam gördü. Şagirləri ondan soruşdu. Rabbi, kim günah işlətdi ki, bu adam kör doğuldu? Özü, yoxsa ata anası? İsa cavab verdi. Nə özü günah etdi, nə də ata anası. Amma Allahın işləri onun həyatında görünsün deyə bel oldu. Nə qədər ki gündüzdür, məni göndərənin işlərini görməliyik. Tezliklə gecə gəlir, o zaman heç kim işləyə bilməz. Dünyada olduğum müddətdə dünyanın nuru mənəm. Bu sözləri deyandan sonra yerə tüpürdü, tüpürcə ilə palçıq düzətdi. ...və palçığı kör adamın gözlərinə sürtdü. Sonra ona dedi... ...Git, Şiloah hoğuzunda yuyun. Şiloah göndərilmiş deməkdi. O da gedib yuyundu və gözləri açılmış halda qayıtdı. Qonşuları və ona əvvəllər bir dilənçi kimi tanıyanlar deyirdi... ...Əvvəllər oturub dilənən adam bu deyil? Bəzisi... ...Odur! ...dedi. Əzisi Xeyr, amma onu oxşuyur Dedi Gözü isə Mənəm Dedi Ondan Elə isə gözləri necə açıldı Deyə soruşdular O cavab verdi İsa deyilən adam Palçıq düzəldib gözlərimə sürtdü Və mənə Şiloah hovuzuna get, yuyun dedi Mən də gedib yuyundum və gözlərim açıldı. Ondan... Bəs İsa hardadır? Deyə soruşdular. O isə... Bilmirəm. Dedi. Əvvəllər kör olan adamı fariseylərin yanına apardılar. İsa'nın palçıq düzəldib onun gözlərini açdığı gün şəmbə günü idi. Fariseylər o adamdan gözlərinin necə açıldığını soruşdular. O adam da olaraq dedi. O mənim gözlərimə palçıq qoydu. Mən də yuyumdum və indi görürəm. Onda fariseylərdən bəzisi dedi. Bu adam Allahdan gəlməyib, çünki şəmbə günlə riayət etmir. Başqaları isə dedi. Günahkar adam belə əlamətləri necə göstərə bilər? Onların arasında fikir ayrılığı düşdü. Onda yenə çor adamdan soruşdular. Bəs sən bu adam barədə de nə deyirsən? Axı, o sənin gözlərini açdı. Kör adam, O peyğəmbərdir, dedi. Yahudi başçıları gözləri açılmış adamın ata-anasını çalırmayınca, onun kör olub gözləri açıldığına inanmadılar. Ata-anasından soruşdular. Kör doğulduğunu söylədiyiz oğlunuz budur. Elə isə necə olur ki, indi görür? Ata anası dedi Bilirik ki, bu bizim oğlumuzdur və kör doğulub Amma bilmirik ki, indi necə görür, ya gözlərini kim açıb Özündən soruşun, hətti buluğa çatıb Qoyuzu barədə, özü danışsın Ata anası yahudi başçılarından qorxduqları üçün bu sözləri söylədilər Çünki Yahudi başçıları artıq qərarı almışdılar ki, İsa'nın məhsih olduğunu iqrar eləyən hər kəs sinagogdan qovulsun. Buna görə də o adamın ata anası həddi buluğa çatıb özündən soruşun dedi. Yahudi başçıları əvvəllər kör olan adamı ikinci dəfə çalırıb, ona dedilər. Allahın izzəti naminə doğru söylə. Biz bu adamın günahkar olduğunu bilirik. O da cavab verdi. O adamın günahkar olub-olmadığını bilmirəm. Bir şey bilirəm ki, əvvəl kör idim, amma indi görürəm. Ondan soruşdular. O sənə nə etdi? Gözlərini necə açdı? Onlara cavab verdi. İndicə sizə söylədim. Amma qulaq asmadınız. Niyə bunu yenə işitmək istəyirsiniz? Bəlkə siz də onun şagirdi olmaq istəyirsiniz. Onu söhüb dedilər. Onun şagirdi sənsən. Bizsə Musanın şagirdləriyik. Biz Allahın Musə ilə danışdığını bilirik. Bu adamınsa hardan gəldiyini bilmirik. O adam onlara dedi, Qəribədir ki, siz onun hardan gəldiyini bilmirsiniz. Amma o, mənim gözlərim açdı. Allahın günahkarlara qulaq asmadığını bilirik. Lakin mömin olub, Allahın iradəsinə əməl eyləyən adama o qulaq asır. Əzəldən bəri eşitilməyib ki, kimsə anadan gəlmək or bir adamın gözlərini açsın. Əgər bu adam Allahdan gəlməsəydi, heç nə eləyə bilməzdi. Onlar o adama cavab verdi. Baştan ayağa günah içində doğuldun. İndi sən mi bizə dərs verirsən? Onda onu bayrağa attılar. O adamı bayrağa attıqlarını İsa eşitdi və onu tapıb dedi. Sən bəşər oğluna iman edirsən mi? O soruşdu. Ağa, o kimdir ki ona iman edim? İsa ona dedi. İndi gördüyün və səninlə danışan adam odur. O da, Ya Rəb, iman edirəm, dedi və İsa'ya ya səcdə etdi. İsa dedi, Nuhakimi etmək üçün bu dünyaya gəldim ki, qoy görməyənlər görsün, görənlərsə kör olsun. Onun yanında olan bəzi fariseylər bu sözləri eşidib, <gülüyor> Yoxsa biz də kör oq. Değe ondan soruştular. İsa olara dedi, Eğer kör olsaydınız, Günahınız olmazdı. Ama indi görürük dediğiniz için, Günahınız üstünüzde kalır.